Золото. Золото – метал жовтого кольору. Це інертний хімічний елемент, який не піддається дії повітря та води, тому золото не іржавіє і не тьмяніє. На відміну від більшості металів, золото в природі зустрічається в чистому вигляді. Інколи його крихітні зернятка знаходять серед піску і гравію, але найчастіше у вигляді жил у кам'яній породі. Люди цінують золото з найдавніших часів, тому що воно має красивий зовнішній вигляд, ніколи не тьмяніє і легко піддається обробці. Видобуток золота Переважну частину золота, близько 2000 тонн на рік, добувають на золотих копальнях. Після подрібнення породи метал видобувають одним з кількох методів, найчастіше ціануванням. До суміші подрібненої породи з водою додають ціаністий натрій, який розчиняє золото. Потім до відфільтрованого розчину додають порошок цинку. Цинк розчиняється, а золото випадає у вигляді тонкого осаду. Краса і користь Уже тисячі років із золота роблять ювеліжні прикраси. Однак у наш час його використовують і для інших цілей. Зокрема для виготовлення провідників в електронних приладах та покриття супутникових антен Майже половина світового запасу золота у вигляді злитків зберігається в державних сховищах Проба на золоті Чисте золото дуже м'яке І для надання йому міцності його сплавляють з іншими металами, наприклад, міддю чи сріблом Кількість золота у сплаві зазначається на клеймі – пробі. Наприклад, золото 958 проби містить 95,8% чистого золота, а решта – 4,2% – мідь і срібло. Найчастіше золото має пробу тисяча. В деяких країнах пробу визначають у каратах. Золота лихоманка Золото завжди дуже цінувалось. У 1840-1900 роки США, Канаду, Південну Африку та Австралію потрясали золоті лихоманки, коли тисячі старателів намагалися збагатитися, видобуваючи золото. Іллюстрації Хто такі старателі? Дощі й морози руйнують скельні породи, що містять золотоносні жили, і крихітні самородки потрапляють у струмки та річки. Під час золотих лихоманок біля таких струмків і з'являлися старателі, які намивали коштовний метал. Зануривши потік у струмок, старатель зачерпував породу, а потім обережно зливав воду. На дні лотока лишалися камінці, серед яких іноді виблискували крупинки золота. Якщо старателеві усміхалась удача, на дні лотока осідав золотий пісок – крихітні золоті самородки. Найчастіше золото зустрічається у вигляді вкраплень чи жил у скельних породах. Щоб видобути золото, породу потрібно спочатку подрібнити. Цей – ошатно прикрашений золотий кинжал, у XIX столітті належав кофі Карі-Карі – імператорові Ашанти. Правителі цієї Західноафриканської імперії сиділи на різьбленому золотому троні, який служив символом могутності.